Hej och välkomna allesammans till veckan med Petri Krim. Den här veckan kommer ni inte få ett potpuri av krimnyheter. Istället ska vi prata med Sven Albin angående en rapport som vi nämnde i livepodden bland annat. Men nu ska vi gå in lite på djupet. Sven Albin du har jobbat med grova brott tidigare, nu numera egentligen pensionär. Men är inne och jobbar på NOA, nationella operativa avdelningen med verksamhetsutveckling. Varför har ni gjort just den här rapporten om kvinnor i kriminella miljöer? Ja, vi började ju... Det här projektet som heter Polisens nationella kunskapsplattform mot grovt våld i kriminella miljöer eh, redan hösten 2019. Då reste vi runt i, i Sverige, intervjuade ett stort antal eh, poliser och polisanställda om vad, de, vad vi vet om det här grova våldet, vad vi inte vet och vad vi skulle vilja veta mer och vad skulle vi skulle behöva utveckla. Under de här intervjuerna så framkom det en mängd saker som vi sen Försökte spalta upp. En av sakerna som kom fram i intervjuerna var just den här problematiken med kvinnorna. Att, vet, att man vet för lite om dem. och så där vidare. Så att då, Det blev en av de sakerna som vi sen beslöt oss för att jobba vidare med. Och vad har ni sett under det här arbetet? Ni, ni vet att ni vet för lite. Vad vet ni nu? Alltså det är här, Man ska se det här som en, en första del av, eh, av ett fortsatt arbete. där vi eh, Men det, alltså historiskt sett så, så är, har ju kvinnorna eh, i de här miljöerna sett som offer. Av olika orsaker också så har, eh, så blir det lätt så att myndigheter eller rättsvårdande myndigheter i alla fall har lite grann bortsett från kvinnorna som dyker upp i de här miljöerna. är En kvinna och en man som som grips för ett krokna gottiga på tillsammans så är det väldigt lätt så att kvinnan släpps för att mannen tar på sig blott, trots att man inte vet hur deras ansvar är fördelat. Jag har ju alltid sagt så att polis griper inte, åklagare anhåller inte och domstolar häktar inte. kvinnor. Alltså just då, de här orsakerna eller ser, tycker att det finns förmildrande omständigheter. Det kan finnas och det är ju helt naturligt att det finns förmildrande omständigheter till exempel att de har barn, små barn och så där vidare, som gör att man naturligt sett eh, ser det att det är viktigare att, att barnet får bollas i vårdnadshavaren än att eh, till exempel att de och så där vidare Men totalt sett eh, väldigt mycket offerperspektiv eh, på kvinnorna och vi har väl nu kommit fram, eh, det finns ju mycket mer, eh, kan vi konstatera nu att kvinnorna i stora delar eh, eller i stora fall är möjliggörare också. De, hjälper till och eh, gör att den grova kriminaliteten kan leva vidare på olika sätt. Vad kan det handla om för konkreta saker de gör? Du säger möjliggörare och, och liksom hjälper till. Men... Det kan vara att man, man eh, hjälper till och arrangera till exempel eh, att man eh, förvarar eh, gods, vapen, narkotika man gömmer, man hyr bilar, man, man kanske står som i andra sammanhang står som, som ägare för, ska, för olika former av bolagsformer och sådär. Som gör att de försvinner i det stora hela. Partiet. Jag misstänker att det finns ett stort mörkertal här, att man kanske inte har superkoll på exakt hur många det här rör sig om. Men har ni någon fingervisning på hur många kvinnor som faktiskt är kan vara insyltade i, i kriminell verksamhet på det här sättet som ni beskriver? Nej, det, det kan ju inte vara. Det är, för, det är alldeles för tidigt att säga eftersom de olika verktyg polisen har för att liksom hitta kriminella i olika sammanhang de är nog inte av samma orsak, inte riktigt gjorda för att hitta kvinnorna heller. Då. Så därför är, kvantitetsmässigt är det väldigt svårt att säga. Däremot har ju kriminalvården tittat en del på det här, vilka men kvinnorna som sitter på anstalt och så där vidare. De ser ju en ökning till exempel av kvinnor som är nu sitter, för, sitter inne dömda för våldsbrott jämfört med tidigare kanske bara narkotik så, så att det det det finns ju en, en tendens där också. Då. Det framgår i rapporten att ni har kollat en del på liksom krypterade tjänster till exempel Encrochat. Vad har ni fått fram gällande just kvinnorna från det materialet? Att eh, kvinnorna spelar en mer roll, skimmdroll, i alla fall för oss synlig roll. Men det, det säger inte att de inte är aktiva. Det är bara det att det är mestadels männen som, som har, har använt sig av telefonerna rent praktiskt. Det nämns ju där att eh, i en polisregion så har man sett att, en kvinna, eller att, ja, att kvinnor kan ta över ifall en man försvinner ur bilden, så att säga. Eh, kan du utveckla det lite? Nej, inte mer än att de, de beskriver det på det viset att, att när en man försvinner så kan det vara att en, att en kvinna kliver in istället och tar den rollen. I vissa sammanhang så tyder mycket på att kvinnor har fått högre positioner i de här maktsvärdarna. Utan att själva delta i våldet. Det är andra som utför det. Och nu har ni släppt den här rapporten. Vad är nästa steg i det här arbetet? Att fortsätta titta internt eh, inom polismyndigheterna hur polismyndigheten kan jobba för att lättare hitta de här kvinnorna. Alltså vi pratar ju mycket om en, nu har vi pratat mycket om den hjälpande sidan alltså att hitta kvinnor som är och kanske då kunna lagföra dem eh, tillsammans med männen men det finns ju som jag ser det en minst lika viktig sida i detta och det är ju den hjälpande sidan helt enkelt att hitta kvinnorna och, och kanske ge dem samma förutsättningar för att kunna på av till exempel. Som det ser ut idag så går de oftast olika vägar. Då. Det finns ju också en potentiell hjälp i att de här barnen nu som kvinnorna har eh, att kunna hjälpa kvinnan till ett annat liv innebär ju samtidigt också att vi kanske eh, förhindrar en rekrytering in i, i, av barnen när de blir lite eld. Det finns ju en annan passus kan man säga i den här rapporten där det står att inom polismyndigheten finns information som indikerar att kvinnor och män söker sig till polisutbildningen och till civila anställningar inom myndigheten i syfte att infiltrera verksamheten och vara de kriminella strukturerna behjälpliga. Vad handlar det om? Kan du utveckla det lite? Vi har, ju, vi har ju fått det till oss men vi har ju inte på något sätt kunnat kontrollera upp det och därför så är det ju en av våra rekommendationer så, så, så eh, rekommenderar vi polismyndigheten att på ett tydligare sätt titta på det här och se om det stämmer. Det finns ju eh, kommunala, man har ju tittat i kommunal verksamhet eh, på olika ställen så har man ju hittat eh, också tecken på infiltration för att lättare kunna. Komma runt systemen och så där vidare. Det är ju inte så långsiktigt egentligen att det även kan finnas inom eh, polisverksamheten. Och ni berättade att ni har fått till den här informationen. Kan du berätta närmare vart den informationen kommer ifrån? Nej, den kommer ifrån våra workshops där, där eh, kollegor, poliser och, och externa på olika nivåer har pratat just om detta som en, som en eh, potentiell fara framöver. Det finns ju en del personalärenden som varit uppe både i eh, arbetsdomstolen och också i vanlig eh, domstol så att säga. Där jag i alla fall får till mig att det kan handla om att det är personer som gör slagningar i polisens register och sen lämnar information vidare till kriminella. Är det ungefär så liksom, informationen har sett ut som ni har fått till er eller är det, handlar det om andra typer av saker man gör inom polisen? Nej, det är nog mer, nog mer på ett generellt plan men visst det en, det vet vi att det är på det viset. Det har vi ju sett i olika sammanhang, inte bara hos polisen utan kanske också inom kriminalvård. Så där, historiskt sett. Och det är väl viktigt liksom att tanken ändå föds för att, så att vi kan, man kan undersöka vidare och i så fall antingen att så inte är fallet eller att man på något sätt bygger upp en större säkerhet för att eh, motverka det så. Är det någonting i den här rapporten eller i arbetet med den här rapporten generellt då som du känner att du har blivit förvånad över som du inte har liksom, reflekterat eller tänkt på tidigare? Du har ju jobbat länge som polis men är det någonting som har förvånat dig? Nej, jag har ju levt med den här eh... Det, min egen verklighet min egen uppfattning eh, och det, det speglar ju mycket av detta men framförallt kan vi konstatera att det forskas ju väldigt lite på, på kvinnlig kriminalitet i alla fall i, i det stora hela och det, det tycker jag att man eh, och den forskning som finns är ju oftast forskning om kvinnor som gör av män och jag tror det är viktigt att man kan utveckla detta för det är ett område som behöver beforskas definitivt för att komma vidare i den här eh, problematiken.